Анжеліка і король. Книга третя. Частина третя. Король. Розділ двадцять третій. та два французи чекали у вестибюлі. Бактарія Рібей пройшов повз них, але незабаром повернувся з безбородим старим, на голові якого був тюрбан із зірками зодіаку, з чорнобровим юнаком, відмінністю якого був великий ніс. Хлопець швидко говорив французькою. Мене звати Агобян. «Я вірменський католик і купець, друг і повірений його святості». А це його духовний наставник та астролог Хаджі Сефід. Анжеліка зробила крок вперед, маючи намір зробити реверанс, але зупинилася, побачивши, що астролог відскочив і забурмотів щось перською. «Пані, вам не слід наближатися до нашого поважного сповідника. Він дуже праведний у всьому, що стосується жінок. І він прийшов до нас лише для того, щоб оглянути вашого коня і дізнатися, чи немає тут якогось зв'язку з несприятливим розташуванням світил. Астролог був дуже худий, шкіра та кістки, обтягнуті полотняним кафтаном, підперезаним металевим поясом. Його довгі нігті були забарвлені у яскраво-червоний колір. Такого ж кольору були й нігті на ногах, взутих у дерев'яні сандалі. Здавалося, він не відчував ні холоду, ні снігу, коли вони йшли садом, прямуючи до стані. «Яким секретом ви володієте, що не відчуваєте холоду?» – спитала Анжеліка. Старий заплющив очі і нічого не відповів. Потім раптом несподівано, молодим і мелодійним голосом промовив кілька фраз. Вірменен переклав. «Наш астролог каже, що секрет дуже простий. Потрібна повна помірність від усіх земних задоволень. Він відповідає вам, хоч ви і жінка, тільки тому, що ви не приносите зла». Проте ваш кінь перебуває під підозрою, хоча це й дивно, бо нинішній місяць – час для цього незвичайний. Похитуючи головою, старий обійшов довкола коня, потім знову заговорив, а Гобян перекладав. Найнешчасливіший місяць може виявитися сприятливим для того, хто щиро молиться і кому вподобають зірки. Всевишній приймає молитви стражденних, старий каже – що журби лягають не зморшками на обличчя, а шрамами на серці, ви на шляху порятунку. Щойно астролог пробурмотів ці слова, як обличчя його раптово змінилося. Густі брови насупилися, бліді очі заблищали. На обличчях усіх персів миттєво позначився той самий вираз – гнів. Він каже, вигукнув вірменин, що серед нас змія, яка скористалася гостинністю, щоб вкусити. Кривий палець старого з яскраво-червоним нігтем виструнчився перед ним. «Фліпо!» – з жахом закричала Анжеліка. Але двоє охоронців уже схопили юнака і жбурнули на коліна. З його кишені викотилися три дорогоцінні камені – смарагд і два рубіни. «Фліпо!» – увічаї повторила Анжеліка. Хрипким голосом посол вигукнув якісь слова і схопився за криву шаблю, що висіла біля його пояса. Анжеліка кинулася до нього. «Що ви збираєтесь зробити? Отче, втрутіться, прошу вас! Не можеш його святість відрубати хлопчикові голову!» «Вісфаханії це було б уже давно зроблено», – холодно зауважив Єзуїт. «І пам'ятаючи про вашу безпеку, я раджу вам не втручатися. Це розцінено як образу. Його святість все одно ніколи не зрозуміє, чому він не може покарати злодюшку так, як він того заслуговує». Проте він спробував пом'якшити гнів посла, коли Анжеліка боролася з охоронцями, які намагалися відвести її, а троє інших тримали мальбрана, який встиг оголити шпагу. Його святість пом'якшав і згоден, щоб злодії відрубали тільки язик і руку, переклав Єзуїт слова посла. «Його святість не має права карати мого слугу, хлопчик належить мені, тільки я можу вирішувати, як його карати». Бактеріарі Бей звернув на неї погляд, який трохи пом'якшав. Його святість хоче знати, якого покарання, на вашу думку, заслуговує злодюшка. Я, я там йому, двадцять сім ударів батогом. Посол, здавалося, задумався, потім видав якесь утробне гарчання, круто обернувся і поспішив до хати. Слуги мовчки вивели всіх французів разом із тримтячим від страху фліпосаду і зачинили за ними ворота. «Де наші коні?» «Їх захопили кляті турки», сказав Мольбран. «І мені здається, що вони не збираються повертати їх нам. Тоді нам доведеться йти додому пішки», сказав один із лакеїв. Анжеліка, як убита, проспала до десятої години ранку. О Одесяці у двері постукали. «Пані, вас хочуть бачити. Я нікого не приймаю». Розплющивши очі, вона побачила Жавотту. «Пані, сказала бліда служниця. «Там два офіцери. Вони вимагають, щоб я підняла вас. Не має значення, як ви це зробите», сказав один із них. «Нехай зачекають, я встаю». «Пані», тремтячим голосом сказала Жавотта, «я боюся, схоже на те, що вас хочуть заарештувати». «Заарештувати? Мене?» Вони наказали вам подати екіпаж і виставили варту біля всіх дверей. Анжеліка підвелася, намагаючись зібратися з думками чого вони хочуть. Минув той час, коли це могла бути одна зі штучок Філіпа. Одна лише ніч минула з того часу, як король облагодіяв її місцем за столом. Що ж могло статися? Вона квапливо одяглася і вийшла до офіцерів, намагаючись приховати позіхання. Їй вручили листа. Чому ж так тремтіли її руки, коли вона ламала печатку? Живота не помилилась. Їй наказувалося йти за подавцем цього наказу. Наприкінці листа було додано королівський підпис. «Хто дав вам листа?» «Наш старший начальник». «І що мені робити?» «Слідувати за нами, пані!» Анжеліка обернулася до слуг, які стояли біля неї півколом. Вона наказала мальбрану, Роджеру та трьом слугам осідлати коней і їхати за нею. Але тут втрутився офіцер. Вибачте, пані, але король наказав привезти вас одну. Серце Анжеліки забилося. Я заарештована? Не знаю, пані. У мене наказ привезти вас до Сен-Манду. Анжеліка сіла в екіпаж, полісно роздумуючи, що це за місце Сен-Манд. Чи монастир, куди її помістять, щоб перервати всі зв'язки зі світом. Чи вибереться вона колись звідти, що буде з Флорімоном. І тут її осяяло що це те саме Сен-Манд, яке побудував колишній міністр фінансів Фуке. Вона з полегшенням зітхнула, адже після арешту Фуке король віддав усі його маєтки Кольберу. Але вона знову занепокоїлася. Вона встигла побачити чимало дивних та незрозумілих арештів. Іноді жертви репресій з'являлися знову, усміхнені після перенесених ними потрясінь, але вже позбавлені статків та маєтків. Анжеліка згадала, що нічого не зробила, щоб убезпечити свій стан. Це стане мені уроком. Якщо виберуся з цієї колотнечі, то буду обережніша в майбутньому. Карета, помісивши бруд паризьких вулиць, вибралася на широку дорогу передмістя і покотилася швидше. Голі зледенілі дуби узбічям дороги означали, що вони в'їжджають у Венсен. Нарешті праворуч здалася колишня резиденція Фуке. Незважаючи на холод, внутрішній двір замку гудів як вулик. Все довкола було перекопане. Анжеліці довелося підняти спідниці, коли вона перебиралася через купу труб, що загороджували вхід до будинку. Форейтор подав їй руку, допомагаючи перелізти через це нагромадження. Якого біса Кольбер усе розкопав? Месьє Кольбер має намір зробити з цих свинцевих труб кілька тисяч ліврів, відповів той. Пані заборонено розмовляти, втрутився офіцер. У розмовах про будівництво немає нічого забороненого, заперечила Анжеліка. Тепер, знаючи, що її чекають переговори з Кольбером, вона перестала боятися. У середині будинку також були сліди руйнувань. Робітники здирали зі стелі чудове ліплення. Анжеліці не сподобався цей вандалізм, але вона вирішила не висловлювати в голос свого невдоволення. Їй треба було зберегти спокій та зібраність. Її вели лівим крилом замка. Новий господар розпорядився забрати сліди безсоромної екстравагантності фуке. Залишилися лише голі стіни, вони так не були схожі на мармурові зали, якими пишався колишній міністр. Пройшовши довгий коридор, Анжеліка побачила, що знаходиться в кімнаті, яка раніше призначалася для прийому бідних. Тепер же тут збирався весь світ Франції. Новий міністр зробив Сен-Мант своєю резиденцією, і всі, хто мав до нього прохання, мали стоїчно чекати у цих обдертих залах. Анжеліка помітила мадам де Шуазі, мадам де Гранш, красуню-баронесу-шотландку Гордон-Хантлі, що входила до свити герцогині Генрієти, і Луїзу де Лавальєр, яка вдала, що не помічає її. Принц Конде сидів поруч із месьє де Солін'яком. Помітивши Анжеліку, він підвівся, щоб вітати її, але Солін'як смикнув його назад, прошепотів щось на вухо. Принц відмахнувся, підвівся і, накульгуючи, попрямував до Анжеліки. «Пані Маркізі не можна розмовляти», – повторив страж. Щоб уникнути конфлікту з принцем, Анжеліку відвели до маленького передпокою. Незважаючи на заперечення придворних – які вважали, що вона потрапить до міністра раніше за них. У цьому приміщенні не було нікого, окрім одного відвідувача, якого Анжеліка раніше ніколи при дворі не бачила. Зважаючи на все, він був іноземець. Одягнений він був по-європейському. Зверху на ньому був накинутий поношений плащ, але на ногах були червоні шкіряні чоботи з золотими пряжками. Він підвівся і вклонився дамі, яка щойно увійшла не виявляючи жодного подиву, що вона в супроводі варти. Потім він звернувся до неї і сказав, що пропустить її попереду себе, бо такій прекрасній чарівній жінці не належить чекати більше, ніж це потрібно в такому похмурому місці. Говорив він по-французьки правильно, лише літеру «Р» трохи картував. Старший офіцер втрутився в розмову і, звернувшись до іноземця, сказав, Пані, звичайно, зворушена вашою пропозицією, але, пане, не забувайте, що король чекає на вас у Версалі. На вашому місці я, навпаки, попросив би пані бути настільки люб'язною, щоб пропустити уперед вас. Анжеліка напружила слух, намагаючись по голосу визначити, хто у кабінеті міністра. Справа в тому, що після реконструкції двері до кабінету зачинялися нещільно. За тоном розмови вона зрозуміла, що аудієнція закінчувалася. «І не забувайте, мсьє Гурвіль, що ви будете таємним представником Франції у Португалії», – закінчив Кольбер. «Гурвіль», – подумала Анджеліка. Але чи не він був прихильником зміщеного та засудженого міністра? Чоловік, чиє обличчя було приховане за маскою, з'явився у дверях. Його супроводжував сам міністр. Проходячи повз Анджеліку, він злегка вклонився. Кольбер насупився. Якийсь час він роздумував, кого запросити першим іноземця чи Анжеліку. Але коли незнайомець зробив крок убік, Кольбер посміхнувся, запросив Анжеліку увійти і зачинив двері. Присунувши їй крісло, міністр сів сам із непроникним виразом обличчя. Анжеліка згадала його прізвисько месьє Північний полюс, та посміхнулася. Кольбер підскочив так, ніби безтурботність Анжеліки вивела його з себе. «Пані, намагайтеся пояснити, навіщо ви здійснили візит Бактеріарі Бею». «Хто вам про це сказав?» «Король». Міністр взяв з конторки листа і з роздратуванням почав крутити його в руках. «Сьогодні вранці я отримав наказ короля негайно доставити вас сюди і почути ваші пояснення. У його величності здібні шпигуни», – зауважила Анжеліка. «Їм за це платять», – спалахнув Кольбер, – «що змусило вас відвідати перського посла». Проста цікавість. Кольбер відкашлявся. Спробуємо зрозуміти одне одного, пані. Це дуже серйозна річ. Відносини між нашими державами зараз такі, що будь-хто, хто відвідує цих нестерпних людей, може розглядатися як зрадник. Яка дурість. Бактерія Бей на мою думку, дуже хоче побачитися з нашим міністром чи монархом та оглянути красу Версаля. А на мою думку, він хоче виїхати з Франції, навіть не пред'явивши своїх вірчих грамот. Він хотів це зробити вже давно, але страждає від відсутності такту з боку тих, хто оточує його – Терсі, Сентамена та інших. Ви надто легковажно говорите про досвідчених дипломатів. На вашу думку, вони не знають своїх обов'язків? Вони зовсім нічого не знають про Персію. Це напевно. Ібей здався мені людиною, яка щиро хоче виконати свою місію. Тоді чому він відмовився пред'явити свої вірчі грамоти? Він вважає, що йому не надають належної поваги, і що поїздка в Кареції з вартою з обох боків здається йому приниженням. Але такою є церемонія представлення послів у нашій державі. Тільки не для нього. А що йому треба? Проскакати верхи через увесь Париж під зливою пелюсток-троянд, і щоб усі жителі падали ниць при його появі. Міністр промовчав. Таким чином ви самі маєте вирішити, як його приймати, сказала Анжеліка. Я, злякався Кольбер, я не маю жодного уявлення про етикет при дворах східних владик. І я теж. Але вважаю, що ми можемо чимось поступитися, щоб не втратити союзу з Персією і постаратися укласти угоди. Кольбер нервово витер спітніле чоло. Розкажіть подробиці вашого відвідування. Анжеліка описала зустріч з Беєм, не прогавивши всі комічні сторони цього візиту. Однак міністр не посміхнувся навіть тоді, коли Анжеліка розповіла про бажання Перса повторити тортури спеціально для нього. Він нічого не говорив про таємний бік переговорів. Ані слова – Просто згадав якось мимохідь, що Франція ніде більше не отримає такого тонкого шовку, як перський. І ще говорив про якісь католицькі місії. А чи не було мови про контрдоговори з арабами чи Росією? Анжеліка похитала головою. Міністр сидів у глибокій задумі. Загалом, підсумувала Анжеліка, я попрацювала за вас і короля. Не поспішайте, ви поспішили та виконали місію вкрай неефективно. «Як так? Я не належу до тих людей, які мають запитувати у своїх повелителів дозволу на відвідування інших осіб. Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що можете робити, як вам заманеться. Чим вище ви стоїте, тим більше вам слід бути обережною, щоб не помилитися і не зробити необачний крок. Ви ледве уникли арешту. А мені здалося, що я перебуваю під арештом». «Ні, я візьму на себе відповідальність за ваше звільнення доти, доки не влагоджу справу з королем. І прошу вас, будьте сьогодні у Версалі. Мені здається, що король захоче вас вислухати. А я скажу йому про те, що ви можете бути корисною під час переговорів із Беєм». Він провів її і сказав офіцерам. «Вона вільна». Анжеліка була така вражена і зраділа благополучним закінченням вимушеного візиту до всесильного міністра – що прямо у приймальні в знемозі опустилася в крісло, не звернувши уваги, що місце іноземця зайняв інший відвідувач. Вона прийшла до тями лише, коли почула його розкоти стерр. Він запросив її до себе в карету, бо збирався повертатися до Парижа. «Чи можу я дізнатися про ваше ім'я, пане? Мені здається, що я не бачила вас раніше при дворі». «Ні, бачили. Це було того дня, коли його величність запропонував вам стілець. Ви рухалися з такою грацією і почуттям власної гідності, що ваш чорний одяг здавався докором, цим розфуфиреним папугам. Докором? Можливо, це не зовсім відповідне слово, але ви так не були схожі на інших дам, так виділялися, що мені хотілося крикнути «Ні-ні, заберіть її звідси». Слава Богу, що ви цього не зробили. Так, зітхнув незнайомець, Відколи я перебуваю у Франції, я сам не свій. Звідки ж ви родом? Я принц Ракоці, моя батьківщина Угорщина. Він розповів Анжеліці, що внаслідок палацового перевороту був змушений тікати з своєї країни. Я рада за вас, але де ви живете у Франції? Ніде, пані. Я мандрую і з нетерпінням чекаю на той час, коли зможу повернутися до Угорщини. «Ви не боїтеся, що вам, мабуть, судилося померти на чужині?» «Ні, я повернуся на батьківщину, коли отримаю допомогу від короля. Мені потрібна його допомога, щоб зробити у своїй країні революцію. У душі я революціонер». Анжеліка здивовано дивилася на нього. Це був перший революціонер, якого вона бачила на власні очі. «А чому ви думаєте, що наш король допоможе грошима чи ще чимось, для того, щоб повалити іншого короля. Монархи страшенно бояться таких речей. У своїй країні, звичайно, але в інших країнах, Анжеліка замислилась. Відомо, що Рішельє допомагав Кромвелю французькими грошима. Її у значній мірі відповідальний за те, що Карл І був обезголовлений, хоча він був кузеном королю Франції. Анжеліка висловила це міркування вголос, і Іноземець усміхнувся. «Я не сильний в англійській історії, але знаю, що в Англії знову відновлено владу короля. І вони не мають людей, здатних зробити революцію. Те саме і у Франції. Але ми, угорці, найвільнолюбніший народ і готові до революції. Але ж ми, французи, і так вільні!» – запротестувала Анжеліка. Тут угорець вибухнув таким громовим реготом, що візник сповільний вхід і обернувся потім труснув головою і швидше погнав коней. Переставши сміятися, ракоці вигукнув. І ви вважаєте себе вільною, коли вас щойно під вартою привезли до міністра. Це була помилка, розсердилася Анжеліка, і ви бачили, що я звільнена з -під варти. Все одно, так чи інакше вони стоять за вашою спиною, вони не відв'яжуться від вас, поки ви працюєте з ними або на них. А це означає, що ви запродали свою свободу та душу. І якщо вам захочеться звільнитися від них, то ви можете лише тікати. Тікати? Що за безглузда думка? Я досягла високого становища і почуваюся чудово. Це не надовго, повірте мені. Це не для вашої чарівної голівки. А чим вона вам не подобається? У вас голова Янгола-Месника, якому не можна наказувати чи підкорити його своїй волі. Який тримає в руках меч немезиди. Ваш проникливий погляд ніби пронизує людину наскрізь. Найглибша таємниця не здатна погасити блиск ваших очей. У ваших словах є частка істини, хитнула головою Анжеліка, на її губах з'явилася сумна усмішка. Я дуже примхлива, але вам нема чого мене боятися. Помилки молодості коштували мені дуже дорого, зате я порозумнішала. Ці помилки багато чого навчили мене. Навчили, як бути рабинею, ви це маєте на увазі? Ви кидаєтеся в крайність, пане. Якщо хочете знати мій погляд, то на землі взагалі немає жодної досконалої країни. А держава бідних, ця ідея скрізь закінчилася плачемно. Ви ж сповідуєте, як якийсь євангеліст. Так закінчують своє життя на Христі. Це не для мене. Євангеліст має бути неодруженим або принаймні залишити свою сім'ю. Я ж хочу посіяти насіння свободи. Знаєте, що я подумав, коли побачив вас? Виходьте за мене заміж, і ми поїдемо звідси разом. Анжеліка застосувала одвічний жіночий прийом, який завжди допомагав їй виходити із здражливого становища. Вона розсміялася і відразу змінила тему розмови. Ох, подивіться на цих людей, що вони збираються робити. Вони вже в'їхали в місто і на одній із вузьких вуличок у кварталі Сен-Поль натовп веселих людей перегородив їм шлях. Найбільше тут було одягнених у лахміття людей. Натовп спорудив якусь подобу шибениці, де вже бовталося опудало із великим білим плакатом на грудях. Сержант-голова місцевої поліції представляв офіційну сторону церемонії. Як тільки опудало захиталося на шибениці, два барабани розкотилися гучним дробом. І натовп заревів на різні голоси. «Нашибенецю шахраїв! Смерть злодіям!» Прямо таки революційна картина про бурмотів ракоці. «Тут ви зовсім не маєте рації, добродію», сказала Анжеліка, відчуваючи гордість від свідомості власної переваги. «Ці люди тішаться актом справедливого короля в лапках. Це глузування справосуддя. Вона висунула голову, щоб дізнатись, кого символізує опудало». Ремісник пояснив, що це Гурвіль, збирач податків у провінції Гаяна, засуджений за спекуляцію та спільництво з Фуке, чиї беззаконня набули гласності. Карета пробилася крізь натовп і покотилася далі. Анжеліка поринула у роздуми. Мовчав і її супутник. Нещасний, зітхнув він нарешті. Бідна жертва тиранії. Засуджений жити вічно далеко від батьківщини, куди не може повернутися не наражаючи себе на небезпеку, бути умертленним. На жаль, ці знедолені блукають по всій землі, за винятком своєї рідної країни, дорогу, в яку їм заступає палиця деспота. І на яку вони сумніву заслужили? Не проливайте сліз над долою Гурвіля і не критикуйте настільки суворо короля. Що ви відповісте, якщо я скажу, що Гурвіль почувається чудово, що він перебуває у Франції, перебуває на таємній службі у короля? Коротше, що ця людина в масці, яка вийшла сьогодні вранці з кабінету Кольбера, коли ми з вами сиділи у приймальні, і Єгорвіль. Ракоці схопив її за руку, очі його блиснули. Чи вірите ви самі в те, що кажете? Тепер я в цьому впевнена. Тепер я розумію, чому ваш король плаче боротьбу революціонерів з іншим королем, урочисто заявив Ракоці. Він двоособливий. Він підсовує натовпу маску злочинця. А сам утримує його на таємній службі. Він підписує мирний договір із Голландією, а потім вручає Англію у боротьбу з данцями. Ніхто по-справжньому не знає, чого хоче. Він і вас перетворить на одну зі своїх бездушних маріонеток, слухняних його владі. Анжеліка тугіше натягла плащ на плечах. Слова угорського шаленого революціонера кидали її то в жар, то в холод. Слухаючи вас, я не можу зрозуміти. Чи ненавидіте ви його, чи захоплюєтесь ним? Я дякую Богові, що він не мій король, бо ненавиджу його владу. Але я захоплююсь ним як людиною. Ще не народилася та людина, яка скине його строну. У вас дуже дивний спосіб мислення. Ви нагадуєте мені дурня на ярмарку, який збирався грати в кеглі головами королів. Угорський принц засміявся. Карета зупинилася біля борід готелю де Ботрена. І Анжеліка квапливо роздумувала, як розлучитися з угорцем і не образити його. Принц стрибнув на землю і подав їй руку. Ось ваш дім. Пані, прошу вас, не забудьте про те, що я вам казав. Що ви маєте на увазі? Виходьте за мене заміж. Ви жартуєте? Ні. Ви вважаєте мене дурником, бо я зовсім не схожий на ваших співвітчизників. Французи зберігають свої почуття та своїх дружин у сталевих ткаретах. Ходімо зі мною, і я звільню вас. Ні, дякую, засміялася Анжеліка. Я волію залишатися у своїй кареті. А тепер прощайте, добродію.